зупинив Кудрявий. «Поблизу Пскова справжня партизанська зона, а тут крихітна, відповів я. «Поки що німці принесли багато користі загонами», сказав Кудрявий. «Була лікідувана спостережня гнізда карателів та айсарів. Німцям, що зараз у червоній стрілі, не треба маскуватися, як нам з тобою. Одразу ж видно, що вони німці». «Скажи мені, друже, якби гриць-балатка не прийшов до пам'яті, і такий біг і далі, мов, очманілий з позиції, ти б його застрелив? «Мабуть, відповів я, що мав діяти? Сам знаєш, чого варті люди, яких охопив відчай, паніка. Якби ти і убив гриця, Ніхто б тебе не осудив, Галко. Місцеві хлопці зрозуміли, що ми люди справедливі. Розстріляли ж без вагань старшого позалужного. Хоча точних доказів, що він завербований німцями і власовцями, у нас нема. А чимало з п'яної голови від дурості, дехто з наших командирів на фронті та й в другій лінії оборони, хапається за пістолет і розстрілює. За невиконання його наказу. Латиші повірили в нас, у тебе, і тому кожен із них в минулому бою бився за п'ятьох. У мене ще не було часу збагнути свою поведінку у тому бою, Сережа. Звернувся я до командира по імені. А що до справедливості нашої поведінки у питанні старшого? то вона була висловлена в наказі на його розстріл. Повсюди біля чумів гомоніли люди. В червоній стрілі було три стрілецькі взводи по 40 чи 50 бійців, один кулеметний і взвод розвідки. Ще три місяці тому група Кудрявого прийняла вантажі а з ними і радистку для червоної стріли. Відтоді загін діяв як розвідувальний. «Поглянь на наших Михайла Шкідника, з яким гордим видом вони пригощають хлопців млинцями», перервав Кудрявий мої думки про загін червона стріла. Ми підійшли до вогнища, яке щільно вступили бійці. Кудрявому пощастило зловити прямо із сковороди два млинці. Які то вже були адресовані коропу Латишеві. Один млинець командир віддав мені й сказав: їж скоріш, поки наші старики не відняли, ба дивляться якими голодними очима. Навіть війна не виховає цю молодь, пробурчав короб. Латиш мовчки підкинув уявні камінці на широченій долоні. Під них збагнув, що латиш зостався без млинця і кинув свіженький млинець на простягнену долоню. «Палдес, дякую!» Широке обличчя латиша розсвіло в усмішці, а качений ніс сплюснутий і ніби прорізаний задерся вгору. «Та я хотів більше спати!» ніж смачних млинців. Наступного дня з південного узбережжя Абави повернулась стрійка Казаміра Великого. Хлопці обійшли дві важливі для нас поштові скриньки, а заодно й розповіли про те, що на свинячій голові і пальтовій балтійці підірвалися айсерги, що вчинили повторну розвідку на літ. На наш колишній табір. Нехай не будуть такі жадібні. Шкода, що не підірвався на свинячій голові хазяїн Білого Дому, жартували хлопці. Такими розслабленими ми, парашутисти, почували себе хіба що серед псковських партизанів рік тому. Як усе-таки здорово, коли з тебе спадає напруження, яким ви ще живеш. Я помітив, як сміхається навіть короб, підморгуючи, мовляв... Є й у нас нормальні дні ночі. Та вже другого дня розвід загін покидав табір червоної стріли, прощався,